Глава 7. Понурий монах. Знаменитий шинок яблуку Єва містився в університетському кварталі на розділі вулиць круглого щита і жезлоносця. Він займав на першому поверсі будинку просторий низький зал, склепіння якого своєю серединою спиралося на пофарбований у жовтий колір товстий дерев'яний стовп скрізь столи на стінах блискучі олов'яні глечики, повну гульвіз і вуличних жінок. Вікно на вулицю виноградна лоза біля дверей, а над дверима яскраво розмальований заіржавілий від дощу залізний лист із зображенням жінки та яблука, який від пориву вітру обертався на залізному стержні. Ця подоба флюгера, повернута до вулиці, правила завивіську. Вечоріло. На перехресті було темно, шинок увесь здалека світився свічками, мов кузня в темряві. Крізь розбиті шипки чути було дзеньки, склянок, гамір гульні. Лайок, сварок. Крізь запітніла від задухи в залі велике вікно, видно було, як там роїлися безліч невиразних постатей. Час від часу долуна вибух дзвінкого сміху. Перехожі, йдучи в своїх справах, минали це вікно, не зазираючи до нього. Тільки в ряди який-небудь хлопчик у лахмітті, ставши навшпиньки і заглядаючи в шинок, починав виспівувати старовинню глузливу приповідку, що неї в ті часи дражнили п'янець. «По смітюхи ви, п'янюги, ви п'янюги, ви п'янюги». Тим часом якийсь чоловік невтомно походжав туди-сюди перед галасливим шинком, раз у раз, то зазираючи в нього, то відходячи далі, не далі, ніж вартовий від своєї будки. На ньому був плащ, який до очей закривав його обличчя. Цього плаща він щойно купив у лахмітника біля яблука Єви. Певно для того, щоб захистити себе від холоду березневого вечора а може й для того, щоб приховати під ним свій одяг. Коли-неколи він зупинявся перед тьмяною шибкою у свинцевій віконній рамі, прислухався, вдивлявся, туповногою. ногою. Нарешті двері шинку відчинилися. Саме цього, здавалося, він не чекав. Вийшло двоє п'яних. Промінь світла, що вирвався з розчинених дверей, на мить, освітив їхні веселі обличчя. Чоловік у плащі перейшов на другий бік вулиці і, сховавшись у підворіді, стежив за ними. Грім і блискавка. вигукнув один з гультіїв. Зараз виб'є сьома година. Це час мого побачення. Запевняю вас, пробурмотів неслухняним язиком його спутник. Я не мешкаю на вулиці лихослів'я. Ікнунс кві інтер мала верба хабітат. Примітка. Негідник, хто живе серед лихослів'я латинською. Мій дім на вулиці Жан, м'який хліб, інвіко жуаніс пон. «Мол, лед, ви рогатіші за єдинорога, якщо твердите протилежне. Кожен знає, що той, хто хоч раз осідлав в ведмеді, вже нічого не боїться. А ви завжди охочі поласувати свій жінкою, як той святий Яків Милосердень. друже мій, ти п'яний», – промовив другий, а той, заточуючись, відповів. «Кажіть усе, що вам заманиться, Фебе, але доведено, що Платон мав профіль Хорта». Читач, безперечно, вже пізнав наших доблесних приятелів – ротмістра і школяра. Здається, і чоловік, що стежив за ними, ховаючись у темряві, теж пізнав їх, бо повільно рушив за ними, повторюючи всі зигзаги, які школяр примушував виписувати ротмістра, що, будучи загартованим гульвісою, певніше тримався на ногах. Уважно прислухаючи, чоловік у плащі мав змогу слово-в-слово слово почути таку цікаву розмову. Клянуся вакхом. Спробуйте, ну, йти прямо, пане Бакалавра. Ви ж знаєте, що я мушу вас покинути. Уже сьома година. У мене побачення з жінкою. Відчепіться від мене. Я бачу зорі і вогняні списи. Ви схожі на замок Дамп-Мартен, що лопається від сміху. Клянуся бородавками моєї бабусі Жани. Ви верзете вже казна що. До речі, Жан, невже у вас більше не залишилося грошей? Пане ректор, у цьому нема сумніву. Маленька м'ясна крамничка по латині «Парва Бушерія». Жеани, друже мій, Жеани, ви ж знаєте, що я призначу побачення цієї дівчини за мостом Сен-Мішель і можу повезти її тільки до Фалурдель, тієї старої звідниці, яка живе на мості. Але ж їй треба буде заплатити за кімнату. Стара савову савідьма не повірить у борг. Жеани, благаю. Невже ми пропили всі архідіаконські гроші? Невже у вас не лишилося жодного су? Усвідомлення добре проведеного часу. Ласа приправа до їжі. «Хай йому, чорт, годі плести дурниці. Скажіть мені, чортів Жани, чи лишились у вас гроші? Дайте їх мені. Хай вам, чорт, інакше я вас зараз обшукаю, хоч би ви були вкриті проказою, як Іов, або Паршею, як Цезар». «Добродію». Вулиця Галіаш одним кінцем виходить на вулицю склерів, а другим на вулицю ткачів. Ну хай так, мій добрий друже Жанин, мій бідний товаришу, Вулиця Галіаш – це правильно, цілком правильно. Але в ім'я неба отямтеся. Мені потрібне тільки одне паризьке су на сьому годину вечора. А затутніть пельку і слухайте приспів. Король у Арасі почне панувати, коли всіх котів щури поїдять. Коли не озоре і тихеє море, в Івані в день крига холодна побора. Тоді лиш побачать по кризі утій, а разці покинуть ріда, рідний град свій. Ах ти, чортів школяр, щоб тобі повіситись на тельбухах твоєї матері, вигукнув Феб і грубо штовхнув п'яного Жана, який сковзнув удовж стіни і м'яко впав на брук Філіпа Августа охоплений братерським співчуттям, який ніколи не покидає серце Гультія, Феб ногою підштовхнув Жана на одну з тих подушок бідняків, які проведіння тримає завжди на погоді біля всіх кам'яних тумб Парижа і які багаті їй призириво таврують назвою «купа сміття». Ротмістр примостив голову Жана на купі капустяних качанів і втушмить школяр захропів чудовим басом. Однак досада ще не зовсім згасла в серці ротмістра. Тим гірше, коли чортів візок підбере тебе, проїжджаючи мимо, сказав він бідолашному школяреві, що вже місно спав і пішов собі. Чоловік у плащі, який не відставав від них ані на крок, нерішуче зупинився на хвилинку перед школярем. Потім, глибоко зітхнувши, русив, рушив за ротмістром. Ми, як і вони, полишимо Жана мирно спати під ласкавим поглядом зоряного неба. І якщо ви читачу згодні, теж підемо за ними. Вийшовши на вулицю, вулицю Сент Андре Дезар, рот містер Фебер помітив, що хтось іде за ним слідом. Випадково озирнувшись, він побачив якусь тінь, що скрадалася позад нього вздовж стіна. Він зупинився, і тінь зупинилася. Він рушив уперед, і тінь рушила. Але це його мало збентежило. «Не біда», – подумав. «Я не маю Ісу». Перед будинком Отенського колежу ротмістр зупинився. Саме в цьому колежі він набрався деяких знань, які називав своєю освітою, і за давньою звичкою шибеника школяра ніколи не проходив повз цей не завдаючи статуї кардинала П'єра Бретрана, що стояла з правого боку портала тієї особливої образи, на яку так гірко скаржиться Пріаб у сатирі «Горація». Олім Трункус Ерам Фікулнус. Примітка. Колесі я був стомбуром фігового дерева. Латинською. Феб вклав у цю справу стільки запало, що напис «Еуденсіс епіскопус» примітка. Єпископ Адуенський, тобто «отенський» латинською. Був майже змитий. І цим разом як звичайно, він зупинився під цією статую. І коли потім, оглядаючись навколо, недбало зашнуровував свій костюм, побачив на зовсім безлюдній вулиці тінь, яка наближалася до нього так повільно, що він встиг розглядіти плащ і капелюх. Підійшовши до ротмістра, тінь зупинилася і стояла ще нерухоміше за статуєю кардинала Бертрана. Її очі, спрямовані на Феба, полали тим непевним світлом, яке випромінюють уночі зіниці кота. Ротмістр не був боягузу, і грабіжник з у руці аж ніяк би його не налякав. Але ця ходяча статуя, ця скам'яніла людина, примушувала його серце холонути від жаху. У ті часи ширилися всілякі чутки про понурого монаха Привда, що блукає ночами по паризьких вулицях, і тепер він невиразно згадав їх. Кілька хвилин стояв, мов заціпеніли, нарешті урвав мовчанку і, вимушено, посміхаючись, промовив Доброді, коли ви злодій, як мені здається, ту уявляєтесь мені чапли, що накидається на горіхову шкаралупу. Я, голубе, син батьків, що розорилися. син батьків, що розорилося, зверніться по сусідству у капличці цього колежу є шматок дерева, Животворящого хреста, в срібній оправі. З-під плаща висунувся рука і впілася в руку Феба силу орлиних пазурів. І привид заговорив. «Ротмістри, Феб, де шатопер?» «Диви, чорт!» – промовив Феб. «Ви знаєте моє ім'я?» «Я знаю не тільки ваше ім'я», – знову промовив чоловік у плащі своїм загробним голосом. «У вас сьогодні ввечері побачення». «Так», – відповів здивований Феб. «О сьомій годині. За чверть години. У Фалордель». Саме так. У звідниці з мосту Сен-Мішель. Так, з мосту Святого Михаїла, що був архангелом, як кажуть у молитвах. Нечистивець, пробурмотіла примара. Побачення з жінкою – конфіатор. Примітка, зізнаюсь, латинською. Її звуть Смеральдою, відповів Феб розв'язно. Уся його безтурботність поступово повернулася до нього. При цьому йменні лишні примари лют люту стиснули руку Феба. Ротмістера Феб, де що тепер? Ти брешеш. Той, хто міг би побачити в цю миті, як спалахнуло гнівом обличчя ротмістра, як він раптово стрибнув назад, визволившись із залізних лищат, з яким гордим виглядом схопився за ефес своєї шпаги, хто побачив би поруч цією люттю, мертвотну нерухомість чоловіка в плащі, той жахнувся б. Це скидалося на боротьбу Дон Жуанна зі статуї командора. «Клянувся Христом і сатаною», – вигукнув ротмістр. Такі слова нечасто доводиться чути шатопером. «Ти не насмілишся повторити їх». «Ти брешеш», холодно", – холодно повторила примара. Ротмістр заскреготів зубами. «Понури монах, Мара, забобони, усе забулося йому в цю хвилину. Він бачив лише людину, чув лише образу». «Ах, так?» «Чудово!» – процідив він, задихаючись у люті. Вихопивши шпагу, заїкаючись, бо гнів примушує людину тремтіти так само, як і страх, він промовив, «Тут, негайно, мерщі. на шпагах, на шпагах, хай проліться кров на цей брук!» Але чоловік привид стояв нерухомо. Побачивши, що його супротивник стає у позиції і готовий битись, він сказав тремтячим від смутку голосу, «Ротмістри Феб». Ви забуваєте про своє побачення. Гнів таких людей, як Феб, подібний до молока. Однієї краплі холодної води досить, щоб припинити його кипіння. Ці прості слова примусили Ротмістра опустити шпагу, яка виблискувала в його руці. Ротмістра, вівдалі чоловік у плещі, Завтра, післязавтра, через місяць, через 10 років, я завжди готовий перерізати вам горло. Але тепер ідіть на побачення. Справді мовив феб, ніби намагаючись переконати самого себе. Приємно йдучи на одне побачення зустрітися не тільки з жінкою, але й зі шпагою. Та чому я повинен відмовитися від однієї з цих утіх, коли я можу мати обидві? Він вклав шпагу в піхву. Ідіть ж на своє побачення, знову сказав незнайомець. Добродю, відповів трохи збентежний феб. Велике спасибі за вашу люб'ясність. Справді, ми можемо завтра наробити один одному дірок і петель у камзолі нашого прародителя Адама. Я вам щиро вдячний за те, що ви дозволили мені приємно провести ще чверть години. Правда, я сподівався навіки покласти вас у цій канаві і вчасно з'явитися до красуні. Тим більше, що в таких випадках не гріх примусити жінку трохи зачекати. Але ви справляєте на мене враження сміливця І тому слушно буде відкласти нашу зустріч на завтра. Отже, я йду на побачення. Його призначено 7 годину, як вам відомо. Тут Феб почухав за вухом. Ох, хай йому чорт. Зовсім забув. У мене ж немає су, щоб заплатити за барліг. А стара звідниця необмінно зажадає гроші наперед. Вона мені не довіряє. Ось чим ви зможете заплатити. Феб відчув, як холодна рука незнайомця сунула йому крупну монету. Він не міг стриматися, щоб не взяти гроші і не потиснути руку. «Їй, Богу!» – вигукнув «Він, а ви непогана людина!» «Тільки з однією умовою», – сказав чоловік. «Доведіть мені, що я помилявся, і що ви сказали правду. Сховайте мене в якому-небудь закутку, звідки я міг би побачити, чи справді це та сама жінка, ім'я якої ви назвали?» «О!» – відповів Феб. «Будь ласка, мені зовсім байдуже!» Ми будемо в кімнаті Святої Марти. Ви зможете все побачити з сусідньої собачої будки. Ходімте ж, промовив чоловік. До ваших послуг, сказав воротмістр. Я не певен, що ви месіри, не диявол власної персони. Та на сьогоднішній вечір будьмо добрими друзями. А завтра я спочу усі свої борги. І борг гаманця, і борг моєї шпаги. Вони швидко рушили вперед. За кілька хвилин почувся шум річки, і обидва зрозуміли, що ступили вже на міст Сен-Мішель, у ті часи забудований. «Я спочатку проведу вас», – сказав Феб до свого супутника, «а потім піду по свою красуню, яка має чекати на мене біля малого шатле». Його супутник нічого не відповів. За весь той час, що вони йшли поруч, він не промовив жодного слова. Феб зупинився перед низенькими дверима і голосно постукав. Крізь щилини дверей блиснуло світло. Хто там? почулося чиєсь шамкання. Побий тебе сила Божа, Поглинь тебе Боже черво! залий тебе Божа кров, загорлав ротмістр. Двері в ту ж мить відчинилися і прибульці побачили стару жінку і стару лампу. Обидві тремтіли. Стара була згорблена, одягнена в лахміття. Голова її обмотана якоюсь ганчіркою. Тремтіло. Маленькі очиці дивилися. Пронизливо її руки, обличчя, шия були поорані зморшками, губи запали, а навколо рота стрічали жмутки білої щитини, від чого обличчя було схоже на котячу морду. Комірчина всередині була не краща, ніж її господиня. Побилені вопном стіни, закурені балки на стелі, облуплена груба, у всіх кутках павутиня, посередині кілька розхитаних лавок, у попелі вогнища длубався якийсь замурзаний хлопчик у глибині сходи, точніше, дерев'яна драбина, поставлена до отвору в стелі. Увійшовши до цього вертепа, таємничий супутник Феба підняв плащ до самих очей. Тим часом Ротмістр, лихо в мов сарацин, поквапився зробити так, щоб сонце відбилося в ік'ю, як каже наш незрівнянний реньє «Кімнату Святої Марти», – наказав він. Стара, вилечаючи його монсеньором, Схопила ІКЮ і сховала в шухляді стола. Це була та монета, що її чоловік у плащі дав Фебою. Коли столера відвернулася, скуйоджений обідерний хлопчик, який порпався в попелі, спритно підкрався до шухляди, взяв звідти ІКЮ і поклав натомість сухий листочок, одірваний від оберемка хмезу. Стара подала знак обом вельможним панам, як вона їх назвала, щоб пішли за нею. І почала підніматися по драбині. Піднявшись на верхній поверх, вона поставила лампу на скринь. І Феб, упевненою, як постійний відвідувач цього будинку, відчинив двері, що вели до темної комірчини. «Увідіть сюди, мій дорогий», – сказав він до свого супутника. Чоловік у плащі мовчки скористався, скорився, і двері за ним зачинилися. Він почув, як Феб замкнув їх на засу, і за якусь хвилину разом із старою зліз по драбині. Світло щезло. Глава 8. «Чим зручні вікна, що виходять на річку?» Клод Фроло, ми гадаємо, що наш читач кмітливіший, ніж Фе, одразу впізнав у цьому привіду архідіакона. Клод Фроло кілька хвилин навпомиски ознайомлювався з темною комірчиною, в яку його замкнув ротмістр. Це був один з тих закапелків, що їх архітектори іноді залишають у місці, де сходяться дах і капітальна стіна. Вертикальний розріз цієї собачої будки, як влучно назвав її Феб, утворив би трикутник. До того ж, у ній не було ні вікна, ні навіть дахового віконця, а схил даху не давав можливості випростатися, випростатися на весь зріст. Тому Клод сів на впочепки серед пороху та сміття, яке хрустіло у нього під ногами. Голова йому палала. Помацавши навколо себе, він знайшов на підлозі уламок скла, приклав його до лоба. Холодне скло трохи освіжило його. Що відбувалось у цю хвилину в темній душі архідиакона? Тільки він і Бог могли те знати. В якому фатальному порядку снувалися в його уяві думки про Есмеральду, Феба, Жака Шармолю, улюбленого брата, що його він покинув серед вуличного багна, про архідиаконську сутану, а може і про власне добре ім'я, яким він ризикнув, перебуваючи у старої звідниці Фалурдель і взагалі сіквер-картини та події цього дня. Трудно сказати, але безперечно, що всі ці образи в його мозку жахливо поєднувалися. Минуло чверть години. Архідіаконові здалося, що він постарів на сто років. Раптом він почув, як заскрипіли дерев'яні щеблі. Хтось піднімався вгору. Відчинилася ляда, стало видніше. У сточених шашелем дверях його нори була досить широка щелина. До неї він і припав обличчям. Таким чином можна було бачити все, що ділося в сусідній кімнаті. Стара відьма з котячим обличчям, тримаючи в руці лампу, ввійшла першу. Потім показався Феб, підкручуючи вуса. І нарешті – вродлива, граціозна есмираль. Священник побачив, як вона мов сліпуче видіння з'явилася з-під землі. Клод здригнувся. Туман застилів йому очі, кров закипіла. Все навколо заголої закрутилося. Більше він нічого не бачив і не чув. Коли у притомню Феб і Есмеральда були вже самі. Вони сиділи на дерев'яній скрині біля лампи, що освітлювала їхні юні обличчя, і жалюгідне ліжко в глибині горища. Поряд з ліжком було вікно розбиті шипки якого утворювали візерунок, подібний до павутиня з краплями дощу. Крізь це вікно відніли клаптик неба і місяць, що наче спочивав на поховику з м'яких хмар. Дівчина сиділа рожева, збентежена і тремтіла. Її довгі, опущені вії кидали тінь на палаючі щоки, офіцер на якого вона не насмілювалася звести очі сяяв Машинально чарівно недбалим жестом вона креслила про скрині кінчиком пальця безладні лінії і дивилася на цей пальчик. Її ніг не було видно, до них тулилася маленька кіска. Ротмістр був чепурно одягнений. Комірець і манжети його сорочки, що виглядали з-під мундира, були оздоблені мережем, що на ті часи вважалося неабиякою елегантністю. Дом Клот тільки з великим зусиллям міг розібрати те, про що вони говорили. Так стукотіло у нього в скронях. Базікання закоханих – річ досить банальна. Вічно я вас кохаю, для байдужих слухачів – за те, що я прийшла сюди. Щодо цього, моя красуни, у нас з вами різні погляди. Я повинна зневажати вас, а ненавидіти. Дівчина перелякано подивилася на нього. Ненавидіти мене? Що ж я такого зробила? Ви примусили так довго благати себе. Отак, промовила. Це тому, що я боялась порушити свою обітницю. Я не знайду своїх батьків. Талісман втратить свою силу. «Та що мені до того? Навіщо мені тепер мати і батько?» Кажучи це, вона підвела на рот великі чорні очі, що сяяли радістю і ніжністю. «Хай мене чорт візьме, якщо я вас розумію», – вигукнув Фед. Якийсь час Есмеральда мовчала, потім сльоза скотилася з її очей, з уст зірвалося зітхання, і вона промовила. «О, монсеньори, я вас кохаю!» Дівчину оповивав такий аромат снутливості, така чарівність невинності, що Феб почував себе в її присутності трохи ніяково. Але ці слова надали йому сміливості. «Ви мене кохаєте!» – запальну вигукнув він і обняв рукою її стан. Він тільки цього чекав. Священик побачив це і кінцем пальця намачив цоввістря кінжала, схованого у нього на грудях. «Фебе!» Сказала циганка, тихенько відводячи від себе чіпкі руки ротмістра «Ви добрі, ви великодушні, ви гарні, ви врятували мене Мене бідну сироту, яку підібрали цигани Я вже давно мрію про офіцера, який би врятував мені життя Про Це, це про вас мріяла я ще задовго перед тим, як зустріла вас мій Фебе Герой моїх мрій мав так само, як і ви красивий мундир, шляхетний вигляд Шпагу, вас звуть Феб, це чудове ім'я. Я люблю ваше ім'я, я люблю вашу шпагу. Вийміть вашу шпагу, Фебе, я хочу глянути на неї. Дитину, вигукнув Ротміць, усміхаючись, і вийняв з піху свою шпагу. Циганка глянула на рукоятку, на лезо, з чарівною цікавістю роздивилася вензель на ефезі і поцілувала шпагу, кажучи до неї, ти шпага? хороброї людини. Я кохаю твого хазяїна. Феб і цього разу скористався з нагоди і поцілував її чудову схилену шийку, що примусило дівчину почервоніти, мов вишні, і швидко випростатись. Священник у пітьмі заскреготав зубами. Фебе, звернулася до ротмістра циганка. Дозвольте мені поговорити з вами. Протіться трохи, щоб я могла побачити вас на весь зріст і почути, як дзвенять ваші остроги. «Який ви гарний!» Щоб догодити їй, ротмістр підвівся і самовдоволено усміхаючись покартав її. «Яке ж ви дитя. «До речі, красуни, ви бачили мене коли-небудь у парадному камзолі?» «На жаль, ні», – відповіла вона. «Ото справді краса!» Феб знову сів біля неї, але значно ближче, ніж раніше. «Послухайте, Люба!» Цеганка жестом, сповненим дитячої пустотливості, грації та веселощі, кілька разів ударила його своєю гарненькою ручкою по губах. Ні-ні, я не слухатиму вас. Ви кохаєте мене? Я хочу, щоб ви мені сказали, чи ви кохаєте мене. Чи кохаю я тебе, ангели мого життя? Виюкнув рот місць, стаючи ставючи навколішки. Моє тіло, моя кров, душа моя. Все твоє, все для тебе. Я кохаю тебе, і ніколи нікого не кохав, крім тебе. Ротмістре стільки разів повторив цю фразу за таких самих обставин, що в її одним духом, не забувши ані слова. Почувши це пристрасне освічення, циганка підвела до брудної стелі, що заміняло небо, очі, сповнені райського блаженства. О, пролепотіла вона, ось та мить, коли я хотіла б умерти. Феб визнав, що та мить якраз слушна, аби ще раз палко поцілувати дівчину, чим завдав архідіяконові нової муки. Померти. вигукнув влюбливий ротмістр. Що це ви кажете, чарівний ангел? Саме зараз в цієї миті варто жити, клянусь Юпитером. Померти на початку такого раювання, Клянуся рогами сатани. Це все дурниці. Це все не те. Послухайте моя кохана Сіміляр. «Есмеральду, Про... пробачте, але у вас таке бусурманське ім'я, що з ним я ніяк не можу дати собі ради. Воно мов той густий чагарник, у якому я весь час плутаюся». «Боже мій», – промовила бідна дівчина, «а я гадала, що це ім'я красиве, тому що незвичайне. Та коли воно вам не подобається, то я воліла б називатися просто Готон. Примітка». «Готон – зменшене ім'я від Маргарити». Маргері Тон, Маргон, Тон, Готон. Одне з поширених імен серед простолюду Франції. Ах, не варто засмучуватись через такі дрібниці, моя красу. Це ім'я, до якого треба звикнути? От і все. Я запам'ятаю його. І все буде гаразд. Отже, послухайте мене, моя симіляра. Я кохаю вас нестями. Я вас так кохаю, що просто дивно. Я знаю одну яка через це кажеться від люті? Дівчина ревниво перебила його. Хто вона така? А яке нам діло до неї? Сказав Феб. Ви мене кохаєте? О, промовила вона. Ну от і добре. Це найголовніше. Ви побачите, що і я вас кохаю. Нехай мене підчепить на свої вила цей довготелесий диявол Нептун. Якщо я не зроблю вас найщасливішою, «Жінкою в світі, у вас буде де-небудь гарненька квартирка. Я накажу своїм стрільцям гарцювати попід вашими вікнами. Вони всі кінні і заткнуть за пояс стрільців капітана Міньйона. Серед них є пікінери, лучники, пещальники. Я поведу вас на великий парад паризького гарнізону біля хлібниць Рюллі». Це пишне видовище. 80 тисяч озброєних людей, 30 тисяч білих панцирів, лад, кульчуг, 67 цехових корогу, прапори парламенту, рахункової палати, скарбниці, монетного двору. Словом, увесь чортів почет. Я поведу вас подивитися на левів Королівського палацу. Це хижезвірі. Усі жінки люблять такі видовища. Дівчина, вже кілька хвилин захоплена цими чудовими намірами. Мріяли під звуки його голосу, не вдумуючись, у зміст слів. О, ви будете щасливою, вів далі ротмістер, і водночас непомітно розстебнув пояс циганки. Що ви робите? раптом вигукнула вона. Ці недозволені дії розвіяли мріливість циганки. Нічого, відповів Феб. Я тільки сказав, що вам доведеться викинути це безглуздо вуличне вбрання, коли ви будете зі мною. Коли я буду з тобою, мій Фебе. Нічно прошепотіла дівчина. Вона знову замислилася і замовкла. Ротмістр, підбадьорений її нічністю, обняв її стан і, не відчуваючи опору, почав тихенько розшнуровати її курсаж. Зсунув на шийну косинку. Архідіакон, важко дихаючи, побачив, як із серпанком у місяць, що піднімається на обрії туману, виступило чарівне оголене плече циганки, кругле, смогляве. Дівчина не опиралася. Здавалося, вона нічого не помічала. Очі хороброго ротмістра виблискували. Раптом вона обернулася на нього. Фебе, сказала вона з виразом безмежного кохання. Навчи мене своєї віри. Моєї віри? вигукнув ротмістр, зайшовшись реготом. Щоб я навчив тебе моєї віри? грім і блискавка. Навіщо тобі здалася моя віра? Щоб ми могли повінчатися, відповіла вона. На обличчі ротмістра відбилось водночас здивування, зневага, безтурботність і хтивість. «А, он воно що!» – промовив він. «А хіба ми збираємося вінчатися?» Циганка зблідна і сумно схилила голову на груди. «Красу не моя!» – ніжно сказав Феб. «А навіщо всі ці дурниці?» «Велике діло вінчання. «Хіба люди менше кохають одне одного, якщо їх не побризкають латиною в попівській кремниці?» І, кажучи це дуже слотким голосом, він ще ближче присунувся до циганки. І його пестливі руки знову обвили її тонкий гнучкий стан. Його погляд розгорявся дедалі дужче. І все свідчило про те, що для пана Феба настала та мить, коли сам Юпітер робить стільки дурниць, що добродушний гомер змушений закликати собі на допомогу хмару. Тим часом Клод усе це бачив. Двері було бит, збито з зовсім трухлявих клепок від старої діжки і дощечок. Крізь широкі щілини між ними вільно проникав його погляд хижого птаха, цей смуглявий, широкоплечий священник, який досі був приречений на сувору монастирську сотливість, тремтів і кипів, дивлячись на сцену любострасного кохання. Вигляд молодої чарівної дівчини, напівроздягненої, відданою у владу палкого юнака, виливав розплавлений свинець у його жили. З ним ділося щось незвичайне. Його погляд, сповнений хтиви ревнощів, впивався в усе, що оголювала кожна знята шпилька. Той, хто міг би в цю хвилину побачити обличчя нещасного, що припав до сточених шашелем дощок, подумав би, він бачить тигра, який дивиться з глибини своєї клітки на шакала, що пожирає газель. Крізь щелини в дверях зіниці – Архідеяку наблищали, мов, дві свічки. Феб швидким рухом зірвав на шийну косинку циганки. Бідна дівчина, яка досить сиділа мовчазна і замріяна, зненацька стрепинулась. Вона швидко відсунулася від заповзятливого ротмістра і, глянувши на свої оголені плечі та груди, зашарілася. І збентежна заніміла від сорому. І схрестила гарненькі руки на персах, щоб прикрити їх. Якби не рум'янець, що палав на її щоках, то можна було б подумати, що це статуя – соромливості. Очі її були опущені. Зірвавши з її пліч косинку, рот відкрив таємничий амулет, що висів у неї на шиї. «Що це таке?» – спитав він, скориставшись нагодою, щоб знову наблизитися до чарівного створіння, яке він сполошив. «Не руште!» – вигукнула вона поспішно. «Це мій охоронець. Він допоможе мені відшукати мою сім'ю» якщо тільки я буду гідна цього. О, ближте мене, пане Ротмістр, мамо, моя бідна матусю, мамо моя, де ти, допоможи мені, згляньтеся, пане Феб, віддайте мені мою косинку. Феб відступив і холодно промовив. О, дівчина, тепер я бачу, що ви мене не кохаєте. Я його не кохаю, вигукнула бідна циганка, пригорнувшись до Ротмістра, якого вона примусила сісти поруч. Я не кохаю тебе, мій Фебе. Що ти кажеш? Злий. Ти хочеш розшматувати моє серце? Ось на, бери мене. Бери все. Роби зі мною, що хочеш. Я твоя. Навіщо мені талісман? Навіщо мені моя мати? Ти мені мати. Бо я кохаю тебе, Фебе. Мій коханий Фебе. Чи бачиш ти мене? Це я. Поглянь на мене. Це я та дівчина, якою ти не захочеш відштовхнути від себе. Яка сама, сама шукає тебе Серце моє, життя моє Моє тіло, я сама Усе належить вам, мій рицарю Гаразд, не треба вінчатися Коли тобі це не подобається Та й що я таке Жалюгідна вулична дівча А ти мій Фебе, ти дворянин І справді смішно Танцюристка вінчається з офіцером Те, що я справді збожеволіла. Ні, Феба, ні Я буду твоєю коханкою Твоєю іграшкою, твоєю забавкою Всім, чим ти побажаєш Бо я ж тільки для цього і створена. Нехай мене таврують, принижують, ганьблять Що мені до того? Адже ти кохаєш мене Я буду самою гордою Самою щасливою серед жінок А коли постарію або споганію Фебе Коли стану не вартою вашого кохання, монсеньоре Тоді ви дозволите мені прислуговувати вам Інші вишиватимуть вам шарфи а я, служниця ваша, берегти моїх. Ви дозволите мені полірувати вам остроги, чистити ваш камзол, стирати порох з вашого взуття. Правда, Фебе? Ви не відбуваєте мені в цій ластці. А тепер візьми мене. Ось я, Фебе, вся я належу тобі. Тільки кохай мене. Нам, циганкам, небагато треба свободи і кохання». І кажучи це, вона обвела руками шию ротмістра, дивлячись на нього знизу вгору, благально, з чарівною усмішкою, крізь сльози. Її ніжні перса терлися об його сукняний камзол з жорстокою вишивкою. Її напівоголене чудове тіло розпростерлося на його колінах. Сп'янілий ротмістр припав палаючими устами до її прекрасних смоглявих плечей. Дівчина, прямувавши погляд на стелю, Відкинувши назад голову, трепетала, завмираючи під цим поцілунком. Раптом над головою Феба вона побачила іншу голову. Мертвoтно бліде обличчя, зеленувате, викривлене, з пекельною мукою в погляді і біля цього обличчя руку скинджало. Це була обличчя і рука священника. Він виламав двері і опинився поряд. Феб не міг його бачити. Дівчина скам'яніла, залоденіла, оніміла від цього шахливого видіння, мов голубка, яка підняла голову в ту мить, коли шуліка заглянув своїм, своїми круглими очима до її гнізда. Вона не могла навіть скрикнути. Вона побачила, як інжал опускається над Фебом і знову звився закривавлений. Прокляття. вигукнув рот і впав. Вона знепритомніла. Втумить, коли її очі заплющувалися, коли всяке почуття погасло в ній, їй здалося, що вона відчула вогняний дотик на своїх устах. Поцілунок пекучеший, зарозпечений, залізоката. Опритомнювши, вона побачила навколо себе стрільців нічної сторожі. Священик зник. З закривавленого ротмістра виносили. Вікно в глибині кімнати, що виходило на річку, було відчинене навстіж. Біля нього підняли якийсь плащ. Щоб припускали належав офіцерів Дівчина чула, як біля неї говорили Ця чаклунка заколола кінжалом ротмістра Книга восьма глава перша Ек'ю, що перетворився на сухий листок Гренгуар і весь двір чудес були в смертельній тривозі Уже понад вісяць вони не знали, що сталося з Асмеральдою І це дуже засмучило князя Цяганського та його друзів Волуцюх Зникнення її кіски подвоювали гори Гренгуара. Якось увечері циганка зникла, ніби у воду впала. Усі розшуки були марні. Кілька халамидників за дирак збиткувалися над Гренгуаром, кажучи, що того вечора бачили Есмеральду поблизу моста і Мішель з якимось офіцером. Але цей чоловік, повінчений за циганським обрядом, був філософом-скептиком. І до того ж, він краще, ніж будь-хто знав, яка цнутлива його дружина. Він мав змогу впевнитися, наскільки непереборна соромливість, що є наслідком поєднання властивостей амулету й дівочої цюноти, і з математичною точністю вирахував ступінь опору цієї невинності, піднесеної у квадрат. Щодо цього він був спокійний. Отож, пояснити собі зникнення циганки Гренгуар не міг. Це глибоко засмучувало його. Якби було можливо, він би ще більше схуд. Забув про все геть про свої літературні вирази, навіть про свій великий літературний твір «De Figuris Regularibus et Irregularibus» примітка. про фігури правильні і неправильні, латинською, який збирався видати, тільки на нього заведуться гроші. Бо відтоді, як він побачив твір «Гуго де Сен Віктора» «Дідас Калон» «Учення грецькою». Надрукований знаменитим шрифтом Венделена Деспіра, Гренгуар просто почав марити про книгу друкування. Якось засмучений, проходячи повз вежу турнель, де містився кримінальний суд, він побачив біля входу до палацу правосуддя натуп. «Що там таке?» – спитав юнака, який саме виходив звідти. «Не знаю, доброді», – відповів той. «Кажуть, судять якусь жінку, що вбила латника». І, мабуть, тут не обійшлося без чеклунства, бо єпископ і духовний суд втрутилися в справу. А мій брат архідеакон Жозайський там днює і ночує. Я хотів з ним поговорити, але через юрбу не міг до нього дістатися, і це дуже прикро, бо мені потрібні гроші. На жаль, добродю, сказав Гренгуар, я б з радістю позичив вам гроші, та якщо моїй кишені діряві, то ніяк не відтягаря монету. Він не наважився сказати юнакові, що знає його брата Архідеякона, до якого після зустрічі в соборі так і не заходив. Ця неуважність до свого вчителя бентежила його. Школяр пішов своєю дорогою, а Гренгуар – за Юрбою, яка піднімалася сходами до залу суду. Він вважав, що найкращою розвагою в смутку є видовище кримінального судочинства, бо судді, звичайно, бувають настільки дурні, що хоч кого примусять сміятися. Натоп, до якого він приєднався, сунув мовчки, штовхаючись ліктями. Після довгого і нудного тупцювання по темному коридору, що звивався в палаці мов травний трак, тракт цієї старої будівлі, Гренгуар дійшов до низеньких дверей, що вели до залу. Завдяки своєму високому зросту він міг оглянути зал понад головами натовпу. Зал був просторий та похмурий, і через це видавався ще просторішим. Вечоріло. Довгі стрільчасті вікна пропускали тільки блідий промінь світла, який згасав перш ніж досягав склепіння. Величезної рішитки зрізблених балок, тисячі скульптурних прикрас, якої, здавалося, ледь помітно вгуршилися в темряві. Тут і там на столах уже горіли свічки, освітлюючи схилені над паперами голови протоколістів. Передню частину залу заповнювала юрба. Праворуч і ліворуч сиділи судові чиновники, а в глибині на помості безліч суддів, останні ряди яких губилися в сутінках. Нерухомі, зловісні обличчя. Стіни були в сіні численними зображеннями королівських лілей. Над головами суддів невиразно вимальовувалося розп'яття, а навколо стирчали списи та алебарди, на вістрях яких світло свічок запалювало вогняні цятки. Добро Звернувся Гренгуар до одного із своїх сусідів. «Що це за люди? Вишукувалися он там, наче прилати на церковному соборі. Це добродію, відповів сусід, радники великої палати. Утіші праворуч і радники слідчої палади ліворуч. Нижчі чини в чорних мантях, а вищі у червоних. А над ними, спитав Гренгуар, о той червоний тустун, що обливається потом. Хто це такий? Це сам пан голова». А ці барани позад нього не вголував Грегуар, що, як ми вже казали, не любив судового стану. Це пояснювалося певно тією злістю, яку він відчував до палацу Правосуддя з часу своєї невдачі на драматичній ниві. Це панове доповідачі Королівської палати. А перед ними – он той кабан, це пан протоколіст Королівського суду. А праворуч – отой той крокодил, метр Філіп Лальє, надзвичайний королівський прокурор. А отой гладкий чорний кіт ліворуч Метр Жак Шармулю Королівський прокурор Духовного суду А з ним панове члени цього суду Ще одне запитання, доброді Промовив Гренгуар Що, власне, роблять усі ці шановні люди? Судять Судять? Кого? Я не бачу обвинуваченого Це жінка, Добродію Ви не можете бачити її Вона сидить до нас спиною Її закриває натовп. Дивіться вона он там, де ви бачите ліс протазанів. Примітка. Спис з широким лезом, схожий на бердиш. Що це за жінка? Спитав Грандуар Гуар. Чи не знаєте ви, як її звуть? Ні, добродю. я сам щойно прийшов. Тільки я так гадаю, що тут йдеться про чеклунство, бо в судочинстві бере участь духовний суд. Он, воно що? Промовив наш філософ. Отже, ми зараз побачимо, як усе ця... Панове, казала стоячи серед залу стара жінка, на якій було стільки драння, дрантя, що вся вона згадалася на купу ходячого лохміття. Панове, все це така самісненька правда, як те, що я звуся Фалордель. Сорок років мешкаю на мосту Сент-Мішель і вчасно сплачую ренту, мито та податки. А двері мої якраз навпроти Тасена Каяра, красильника, будинок якого стоїть біля води. Тепер перед вами жалюгідна стара жінка. А колись я була гарною дівкою, панночки мої. За кілька днів до цієї події люди казали мені, «Фалордель, не прийдіть пізно ввечері, бо дияво любить розчисувати своїми рогами пряжу у старих жінок». Ви чули ж певно, що понурий монах, який торік з'явився біля Тампля, тепер блукає всі те. «Фалордель, бережіться, щоб він не пустукав у ваші двері». І от... Якось увечері придує собі, аж раптом хтось стукає в двері. Хто, питає? У відповідь лайка. Відчиняю. Входять двоє. Один весь у чорну, а з ним красунь-офіцер. У чорного видно самі очі, як дві розжарені вуглини. А все інше закриває капелюх і плащ. І ось вони мені кажуть. Кімнату Святої Марти. Це моя горішня кімната, панове, найчастіше і дають мені один екю. Я ховаю екю в шухляду і кажу собі, завтра можна буде купити тельбухів у Глорієцькій різниці. Підіймаємося нагору. Зайшли ми до кімнати, оглядаюсь, а того в чорному і сліду нема. Це мене трехи ошалешило. Офіцер красивий, немов знатний вельможа, йде вниз разом зі мною і виходить. Не встигла я й пасма напрясти, як він повернувся з гарненькою дівчиною справжню лялечкою. Вона б засяяла мов сонечко, якби її прочепурити. А за нею цап. Здоровенний такий цап біжить чорний чи білий. Цього я не пригадую. Він примусив мене трохи замислитись. Дівчину то мене не обходить, але цап не люблю я цих тварин. У них борода і роги, схожі на чоловіків. І до того ж від них тхне шабашем. Проте я нічого не сказала. Я що держала IQ? Це ж справедливо, пану суддя. Так же? я провела дівчину і офіцера до горішньої кімнати і залишила їх самих, тобто з цапом. Сходжу і знову беруся прасти. Треба вам сказати, що мій будинок мав нижній поверх і горішній. За тиллям він звернений до річки, як і інші будинки на мосту. А вікна обох поверхів виходять прямо на воду. Отож, сиджу я собі і пряду. Не знаю чому, але з думки... Все не йде понурий монах, якого мені чимось нагадав цап. Та й красуня була якось дивно втягнена. Раптом чую на горі крик. Щось грюкнуло об підлогу. Відчинилося горішнє вікно. Біжу до свого нижнього вікна і бачу, як перед моїми очима пролітає щось чорне і падає у воду, наче якась примара в одязі священника. Ніч була місячна. Я все дуже добре бачила. Воно попливло в сторону сіте. Вся тремтячись переляку, як кличу нічну сторожу. Ці панове входять, і не розібравши, що й до чого, або були вони на підпитку, починають мене лупцювати. Я на силу їм, що трапилося. Піднімаємося нагору, і що ж бачимо? Моя обога кімната вся залита кров'ю. Офіцер лежить на підлозі з кинжалом у горлі. Дівчина прикидається мертвою, а це зовсім переляканий. От тобі маєш, кажу я собі. Тепер за два тижні не відмієш підлоги. Доведеться шкрябати, а це просто жах. Винесли родмістра, бідний хлопець, потім дівчину геть розхристину. Та це ще не все. Найстрашніше те, що другого дня, коли я захотіла взяти ікю, щоб купити тельбухів, то замість нього знайшла сухий листок. Стара замовкла гоміс жаху пробіг по натовпу. Привід, цап. Від усього цього таки тхнече клунством. Промовив один із сусідів Гренгуара. А сухий листок, додав другий, ніякого сумніву, промов третій. Це, Як... Це чеклунка, яка разом з понурим монахом грабує офіцерів. Гренгуар і сам був схильний визнати, що вся ця жахлива історія вірогідна. Жінка на ймення Фалордель, помажно промовив голова суду. Ви більше нічого не можете сказати правосуддя ні, монсеньори, відповіла стара, хіба тільки те, що в протоколі мій дім названо смердючою і перехнябленою халупою? Це вже занадто образливо. Будинки на мосту на вигляд не вельми ошатні, бо в них живе сила селена народу, а проте містники там мешкають, а вони ж люди багаті, і їхні жінки вродливі, і чіпурні. Один із суддів, що видався грингуарові схожим на крокодила, підвівся. Досить я прошу шановних членів трибуналу мати на увазі, що в обвинуваченні знайдено кінжал. Жінку на ім'я Фалордель. Ви принесли той сухий листок, що в нього перетворилося як к'ю, даний вам дияволом? Так, монсеньор, відповіла вона. Я його розшукала. Ось він. Судовий виконавець подав сухий листок крокодилові, який зловісно похитав головою і передав його судді, а той прокуророві духовного суду. Таким чином листок Обійшов увесь зал. Це березовий листок, сказав метр Жак Шармолю. Новий доказ чеклунства. Один з радників узяв слово. Свідок, двоє чоловіків зайшли до вас одночасно. Один у чорному, який на ваших очах спочатку щез, а потім в возять зі священника плив сеною. Та офіцер, хто з них дав вам еку? Стара мить замислилась. Потім сказала: офіцер, Гомін пробіг по натовпу. Он як, подумав Гренгуар, це примушує мене засумніватися в усій цій історії. Тим часом знову втрутився метр Філіп Лель'є, надзвичайний королівський прокурор. Нагадую, шановним суддям, що в свідченні, записано від пораненого офіцера, той заявив, що коли підійшов чоловік у чорному, у нього промайнула невиразна думка, чи це часом не понурий монах. І ще розповів, що той упер наполегливо умовляв його ввійти в зносини з обвинуваченою, а на його ротмістра зауваження, що він не має грошей, дав йому екю, яким вище згаданий офіцер і заплатив фалурдель. Отже, той екю пекельна монета. Цей слушний доказ прокурора, здавалося, геть розвіяв сумніви, що були виникли в гренгуара та в інших скептиків у залі. – Панове, ви маєте всі документи, – додав королівський прокурор сідаючи. – Можете обміркувати свідчення Феба де Шотопер. Почувши це ім'я, підсудна підвелася, її голова показалася над натупу. Жахнувшись, ренгуар опізнав Есмеральду. Вона була бліда, її волосся колись так дбайливо зачесені і прикрашене цехінами, тепер безладно спадало на плечі, губи посиніли, запалали очі, лякали. «О, горе!» – «Феб!» – напівпротомно вимовила вона. «Де він?» – «О, ласкаві, панове, перш ніж убити мене, змилитися. Скажіть, живий він чи ні?» «Замокни, жінко!» – відповів голова. – «Це справи не стосується!» «Узробіть ласку! Скажіть мені, живий він чи ні?» Знову спитала вона, склавши, наче для молитви свої чудові схудлі руки. І було чути, як від цього руху білі її платі задзвеніли кайдани. Ну, добре, сухо промовив королівський прокурор. Він умирає. Ти задоволена? Нещасна впала на свою лаву, мовчки без сліз, бліда, наче воскова статуя. Голова нахилився до чоловіка, що сидів біля його ніг, одягнений у чорну бантію і аптований золотом капелюх із золотим ланцюгом на шиї та жезном у руці. Пристави! Введіть другу під судно. Очі всіх присутніх звернулися до маленьких дверей, що відчинились і пропустили гарненьку кіску із золоченими ріжками та копицями. Тільки на Гренгар побачив її, серце його заколотало. Тендітне створіння затрималося якусь мить на порозі, витягнувши шию, наче воно стояло на круї скелі і побачило перед собою неосяжний обрій. Раптом, помітивши циганку, кіска перескочила через стіл на голову та голову протоколіста, і опинилася біля колін своєї господині. Потім кіска граціозно лягла коло її ніг, наче випрошуючи слова або пестощів. Але підсудна лишилась нерухома і навіть не глянула на бідну джаль. «О, це та ж сама огидна тварина!» – промовила стара Фалурдель. «Я добре впізнаю їх обох!» – взяв слово Жак Шармолют. Якщо панове судді не заперечують, ми почнемо допит кози. Це й була друга підсудна. На той час не було нічого простішого за судову справу про чаклунство, порушене проти якоїсь тварини. У судових звітах за 1466 рік серед інших подробиць можна було побачити цікавий перелік судових витрат по процесу Жілія Сулара та його свині, страчених це їхнє ліходійство в Кайбер-Карбейлі. Тут можна знайти все. І вартість ями, куди закопала свиню, і згадку про 500 в'язок хмизу, взятих у Морсанському порту, про три пінти вина та хліба, останню трапезу засудженого, яку Кат по-братньому з ним поділив. Навіть вартість догляду та годівлі свині протягом 11 днів по 8 паризьких дині на добу. Іноді правосуддя заходило ще й далі. Так у капітуляріях Карла Великого Людовіка Благочастивого передбачили надзвичайно тяжкі покарання для вогнених привидів, які дозволяють собі з'являтися на небі. Тим часом прокурор Духовного суду вигукнув «Попереджаємо, якщо демо, котрий вселився в цю козу і не піддається ніяким молитвам проти злих духів, і надалі впиратиметься в своїх злочинних діях та лякатиме ними суд, ми будемо змушені вимагати для нього шибениці або вогнища. Гренгуар вкорився холодним потом. Шармолю взяв зі столу тамбурих і, наближивши його до кіски, спитав. Котра година? Кіска подивилася на нього своїми розумними очима, підняла позолочену ратичку і вдарила сім разів. Справді, була сьома година. Натоп здригнувся від жаху. Гренгуар не міг стриматись. Вона занабащає себе, вигукнув він голосно. Невже ви не бачите, що вона сама не розуміє, що робить? Тихше ви там, мужва! Різко крикнув судовий пристав. Жак Шармолю за допомогою того ж тамбурина примусив кіску проробити ряд різних дивовижних фокусів з числом, місяцем року та інших, свідками яких читач уже був. І внаслідок якогось оптичного обману, властивого судовим розглядам ті самі глядачі, які, можливо, не раз аплодували невинним витівкам джалі на перехрестях, тепер під склепінням палацу правосуддя були ними вкрай налякані. Коза в їхніх очах була безумовно дияволом. Становище ще більше погіршилось після того, як королівський прокурор зняв з шиї джалі шкіряну торбинку з розрізаними літрами висипав їх на підлогу, і присутні побачили, як кіска своєю ніжкою склала з них фатальне ім'я Феб. Чаклунство, жертвою якого став Ротмістр, здавалося було незаперечно доведене. І в очах усіх циганка, ця чарівна танцівниця, яка стільки разів захоплювала перехожих своєї грації, тепер була страшною відьмою. А втім, вона Сама не подавала ніяких ознак життя. Ніщо, ні граціозні рухи джалі, ні погрози суддів, ні глухі прокльони присутніх не доходили до неї. Щоб привести Есмиральду до пам'яті, зерж... сержант грубо струсунув її, а в голові трибуналу довелось урочисто підвищити голос: Дівчино, ти належиш до циганського племені, що вдається до чоклунства. Ти разом з козою чарівницею, притягнутою в цій справі до суду, в ніч проти 29-го числа минулого березня місяця за допомогою пекельних сил, чеклунства і нечистивих обрядів, убила, заколовши кинжалом ротмістра королівських стрільців Феба Дешатопера. «Ти все ще заперечуєш це?» – це жахливо, – вигукнула дівчина, затуляючи обличчя руками. «Феб, мій Феб!» «О, це пекло!» «Ти все ще заперечуєш?» – вдруге холодно запитав голова. «Ви ще питаєте?» Несамовиток скрикнула циганка і підвелася, очі її палали. Голова вів до далі. «В такому разі, чим ви пояснюєте факти, що свідчать проти вас?» Вона відповіла уриваним голосом. «Я вже сказала, не знаю, це священник, невідомий мені священник». Який страшний священник, що переслідує мене. Правильно, підтвердив суддя. Понурий монах-привід. О, понове, змилуйтеся. І тільки бідна дівчина. Циганського роду, перебив її суддя. Метр Жак Шармулю промовив солодким голосом. Беречи до уваги гідну жалю впертість підсудної, я вимагаю застосування тортур. Прийнято, ухвалив голова. Нещасна затремтіла всім тілом. Однак за наказом варти підвелась і досить твердою ходою пішла між двох рідів, але барників, за жаком Шармолю та членами духовного суду до дверей, що й відчинилися і одразу зачинилися з нею. На засмученого Гренгуара вони справили враження огидної пащі, яка поглинула бідолашну дівчину. Коли вона здивила, у залі пролунало жалісне мекання. Це плакала маленька кіска. Засідання було перерване. На зауваження одного з радників, що панове судді втомилися і що чекати на закінчення тортур надто довго, голова відповів, що судді повинні вміти жертвити собою в ім'я свого обов'язку. Непокірна гидка розпусниця, пробурчав якийсь старий суддя, примушує піддавати себе тортурам, коли ми ще не вечеряли. Глава друга. Продовження історії про екю, що перетворився на сухий листок. Піднявшись і знову спустившись по сходах, котрі вели до якихось коридорів, таких темних, що їх і вдень освітлювали лампи, оточена похмурим конвоєм Есмеральда опинилася в зловісній на вигляд кімнаті, куди її штовхнули судові чиновники. Ця кругла кімната містилася в нижньому поверсі однієї з тих масивних веж, які ще й у нашому столітті. Пробиваються крізь пласти сучасних будівель, що ними Новий Париж прикрив старий. Цей склеп не мав ні вікон, ні взагалі якогось отвору, крім низького закритого величезними залізними дверима входу. Проте світла тут було досить. У печі, зробленій у товщі муру, палах котів яскравий вогонь, сповнюючи склеп криваво-червоними відблисками, Поряд з ним жильогідна свічка, що стояла в кутку, Ледве блимала залізна рішитка, яка закривала піч, була трохи піднята, і в полум'яніючій дірі на тлі темної стіни видніли нижні кінці її прутів, ніби ряд чорних, гострих рідких зубів, від чого те вогнище було схоже на пащеку казкового дракона, який вивергає полум'я. При світлі полум'я полонянка полум побачила навколо себе жахливі знаряддя, призначення яких. Вона не знала. На підлозі посеред кімнати лежав шкіряний матрас, над яким висів ремінь спряшкою, прикріплений до мідного кільця, затиснутого в зубах керпатої потвори, вирізбаний в центрі склепіння. Кинуті, як попало лищата, кліщі, широкі залізні ножі, наче лемиші, розжарювалися на палаючому вугіллі. Кривавий відблиск горна всюди освітлював, куди жахли... купи жахливих предметів що заповнювали склеп. Це пекло звалося просто – кімната Тортур. На матраці сидів у недбалій позі П'єра Туртурю – присяжний кат. Його помічники – двоє карликів з квадратними лицями у шкіряних фартухах і полотняних штанях – перевертали у вогні залізні знаряддя. Нещасна дівчина даремно кріпилася. Коли вона попала до цієї кімнати, Її пойняв Жах. Варта палацового судді стала з одного боку, члени духовного суду – з другого. Протоколіст сів за стіл у кутку. Метр Жак Шармулю, солодко всміхаючись, підійшов до циганки. «Моє любе дитя», – сказав він, «Ви все ще заперечуєте?» «Так», – відповіла дівчина слабким голосом. «У такому разі», – вів далі Шармулю, ми змушені, хоч як це прикро, допитувати вас наполегливіше, ніж того б хотілося. Будь ласка, сядьте на це ложе. Метр П'єра, звільніть місце для паночки і зачиніть двері. П'єра неохоче підвівся. Якщо я зачиню двері, пробурчав він, вогонь погасне. Гаразд, дорогенький, погодився Шармлю, хай лишаються відчинні. Есмеральда все ще стояла. Шкіряне ложе, на якому корчилося кілька нещасних, стільки нещасних, жахало її. Страх заморожував кров. Вона стояла перелякана, заціпеніла. За знаком Шарамалю обидва підручні схопили її і посадили на ложе. Вони не завдали їй ніякого болю, але тільки ну, ці люди доторкувалися до неї, тільки на вона відчула дотик шкіряного ложа, вся кров прилила їй до серця. Вона обвела кімнату напівпротовним поглядом,